Следваща лекция Меркаба според Енох. Меркава е, както казах, и Енох го казва нашето безсмъртно тяло. Първичното безсмъртно тяло. Това е живот в Божието присъствие. Вътре в Меркаба няма време, няма пространство. Тя е нашето безвремие. Тя е пречистата божествена същност. На нея принадлежат световете и измеренията. Меркаба е нашия, казва Енох, нашия първичен съюз с Великия Отец. Това е нашия първичен съюз с великия Отец. Меркаба е първичното учение за свободата. Той е за хората на другата светлина. Светлината на сияещият съкровен разум. Не просто разум. Сияещият съкровен разум. Меркаба е първичният даден ключ. Това е светлината на пречистеното първично братство. Първичното братство пра пранародът Боговете. За Меркаба никога няма земетресения. Никога няма наводнения. Защото тя е мистериозно родена от Отца. Меркаба не е лови нито глад. Нито жажда, нито смърт, нито живот. Забележете, нито живот. Живота е също ограничение за нея. Нито промени, нито постоянство меркава е отвъд. Чрез меркава ние сме свободни от всички ниши светове физически, астрални, Ментални. Всички ниши светове. Малко или много, те са страдания, светове на страдания и смърт. Защото има астрална смърт, има астрални страдания, но там страданията са в друг вид. Астралният човек ги преживява като кошмари, като нападение. Все пак нищо не могат да му направят, но има напрежение. Докато човек се очисти и освободи от нишите си тела. Казва Енох, Меркаба е царството Божие в човека. Тя е Божествената колесница. Тя наистина прониква във всички светове. Учителя казва, защо Меркаба прониква във всички светове и какво търси тя там? И отговаря, единение със същността на всичко, което е Божествено пълно единение с сакровенните божествените неща. Тя само това търси. С Меркаба работят най-вече древните синовете на пламъка, синовете на първичната светлина, боговете и разбира се, техните многобройни ученици. Меркаба е плод на вечната любов. На вечното и неизменно отношение към Отца. Времето означава да си излязал от себе си. А вечността означава да си влязал в себе си. Но Меркава отива и още по-навътре. Тя работи и в вечността, и в безкрайността. Но все пак от вечността нататък, т.е. който е влязал в вечността, който е влязал в себе си, той вече е постигнал да бъде истински приятел със себе си. До тогава е търсил приятел външно или вътрешно, тук вече той постига истински приятел със самия себе си. Ти не можеш да бъдеш приятел на другите, докато напълно не си станал приятел със себе си. Може да търсиш приятели, може да искаш. Някой път може много да искаш, даже и Бог да ни ти даде. Защото ще развалиш приятелят в другите и приятелят в себе си. Първо стани приятел със себе си. Така. Меркаба вижда само вечното и неизменното. Тя няма поглед за външни неща. Тя няма поглед за смъртта. Само мъртвите виждат смъртта. И в другия свят, като отидат, пак я виждат по някакъв друг начин, но те пак я виждат. На Голгота Христос показа, че смъртта не е реална. Реално е само Възкресението. Някой мисля, че реално е страданието. Не, реално е Възкресението. Има места, където Енох говори за Христос. Много велики неща, но това е друга тема. Значи на Голгота Величието не е в страданието, а в любовта. Страданието е страдание. Величието е в любовта. Това означава, че голгота е свещено събитие на любовта, а не на страданието, както някои заблудени мислят. Разбира се, имат право. Нека да мислят така, докато разберат. Значи, тук е любовта. Преодоля страданието, наречено свят. Другото име на света е страдание. На Голгота Христос показва какво трябва да се преодолее. Това е желанието за свят. Това се преодолява чрез жаждата и любовта към Бога. Не към света, а към Бога. Това е посланието на Голгота. когато тържествува любовта, тогава човек влиза в Бога. Меркаба означава да си вечно свързан с Отец и с Божествената Вселена. За връзката си с Меркаба, човек трябва да избере изцяло пътят на древните, пътят на Боговете, наречени пра-народът. Значи пътят на боговете. Пътят на най-древните. Меркаба е тяло, което е над живота и над смърта. Тя е първичното, когато още е нямало живот. Значи тя е преди тази нишка на енергия. Преди енергията. Много хора мислят, че всичко е енергия. Не над енергията има много степени. Енергията е само част от Духа. Самият Дух е много по-дълбок от енергията. Така. Меркаба е мярката за истинната и първична любов към Отца, която е освободена от физическа, астрална и ментална материя. Но Енох казва Не е лесно да понесеш толкова много любов и светлина, която съдържа Бог. Това също може да се окаже бреме, ако не си подготвен, ако не си озрял. Свършекът на света се заключава в посещението, в посещението и появлението на меркаба. Защото чрез меркаба всички наши тела, Стават синтез на светлината. Ние може да ги имаме, физическо, астрално и ментално, но вече не сме привързани към тях. Освободени сме от тях. Значи, стават синтез на светлината и се присъединяват към обществото на светлината, създадено в чест на Господаря на светлината. Всичко това, казва Енох, е братството на вечната светлина. И така Енох казва, любовта е създадена като една велика необходимост за Божествен живот. Чрез любовта трябва да охваниш всички светове и най-накрая самия Бог. Значи до такава степен трябва да се разшириш. Значи, любовта е създадена за да разшири нашето съзнание до всички светове. И след тези светове да стигнем до господарят на светлината. <coughs> Създанията на светлината са длъжни да търсят нещо, което е много повече от вечния живот. Трябва да се търси съсредоточието, източникът на тази светлина. Тази светлина е само една еманация, едно излъчване на Божествената любов. Но навътре има нещо по-дълбоко и нещо друго. За да дойде меркаба в човека той трябва да бъде преобразен. Защото меркаба е ключ към нещо съвсем ново. Ще можеш да проникваш навсякъде и в името на Бога. Ще търсиш не знания информация, а мъдрост и ще дойдат истинските методи как да помагаш на съществата. Включително и на ангели, тъй като учители на едно място казва учениците могат да научат ангелите на много неща. Те има много неща, които не ги знаят, защото Бог в нас работи скрито. Те го тълкуват, стараят се, търсят го, но някой път не могат да го разберат. Много неща са ми дадени на тях, но и много неща не разбират. Според Енох, на върхът на всяка пирамида има светлина, чрез която човек може да се прехвърли в ново ниво на развитие. Навърхът на всяка пирамида е скрито, казва Енох, окото на разума, окото на Бога, който вижда и трансформира съществата, които са станали достойни за нова степен на развитие. Затова са били създадени пирамидите. Няма да казвам какво мисли невежеството, как всичко е станало туризъм и някакви гробници. Няма такъв случай, когато пирамидата да е гробница. Тя е просто друго нещо. Енох казва, което в последствието отеките го приемат: Пирамидата е проход към ново по-висше развитие. Тя е фокус, център за преобразяването на енергията. Макар и чиста енергия, тя се преобразява в още по-висока степен на чистота. Тоест тя се преобразява на по-високо духовно и божествено ниво според на търсача. Ако човек разбере тайната на пирамидата, казва Енох, то съзнанието на Бога ще влезе и проникне в съзнанието на човека който е стигнал до върхът на пирамидата, т.е. до това същностно знание. Значи това няма нищо общо с позитивното знание и с позитивната психология. Преди време ви казах разликата между върха, до който е стигнала психологията. Това е просто една бедна наука. Не искам да казвам жалка. За мен е по-лоша от жалка. Тя е стигнала до идеята, пак ще го повторя. Според психологията съвременната, най-съвременната, която до донякъде черпи от духовните неща, смисълът на живота е в разрешението на проблемите. Напълно погрешен отговор в разрешението на проблемите и въпросите на живота и на трудностите. Според окултната наука, смисълът на живота е в непрекъснатата връзка с Бога. Съвсем друг отговор. <къх> Тогава ще знаеш... Кой въпрос да го разреши? Защото някой ако го разреши, ще стане 10 пъти по-лошо. И хората се разрешават въпроси. Както се са осигуряват и дето учителя казва, гробищата са пълни с, с осигурени хора. Така. Значи, проход. Проход към звездите. Проход към връзка с висши същества. Проход към връзка с великите нефилим, непадналите богове. Значи, за Търсача вече се отваря съвсем нова врата, защото той е станал достоен. Меркаба е и висше, висше умение на Духът да се превръща в полусиращ кристал, в пулсиращ център от чиста светлина. Меркабо е тази висока духовност, която може да активизира най-различни високи, високи степени на светлина. Тя може да активизира това. Това означава, че такъв човек е трансформирал човешката еволюция във висша духовна еволюция. Това е била и целта на пирамидите. Говорили сме за пирамидите, след време, когато стигнем до Египет, пак ще говорим отново. Меркабо е в нас изгъстена и чиста светлина в човека, която може да прониква, казва Енох, в морето на вечността. В морето на вечността.